Este emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții întâmpinându-și ascultătorii cu prilejul lecțiunii 2C 013 La microfon este preotul Valeriu care în următoarele minute vă va aduce vestea cea bună a cuvântului lui Dumnezeu sub forma unui mănânc de cugetări și meditații Opera aceasta aparține preotului Nicuriță fiind apoi preluate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați au fost prelucrate de maniera unor programe de 30 de minute ca cel la care ascultați pretându-se astfel la difuzarea lor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi 2C013 va începe cu un mănânc de cugetări și meditații asupra versetului 15 din 2 Corinteni capitolul 2 pe care nu le-am putut acoperi cu prilejul lecțiunii precedente din motive de timp. Mai înainte de aceasta însă, haideți să ne apropiem din nou de cartea Cristinei Roy ereticii din Dubrava și să continuăm povestirea. Cu prilejul episodului precedent am aflat cum tatăl tatălui Ștefan, l-a biciuit până aproape să-l lase fără viață, încercând să-l facă să se lepede de Cristos. Blașco urmărise scena neobservat și după ce Hratski a plecat la Cârciumă să-și uite de necaz, a intrat în șură și când a văzut în ce hal arăta Ștefan, s-a grăbit să-l ducă acasă să ofere primul ajutor. Astăzi, sub titlul capitolului 7, ni se face cunoscut că începu să mijească de zi. Cei din familia Hrațchi tocmai se sculaseră când a apărut deodată în ușă Blașco. La oricine altcineva în lume s-ar fi așteptat doamna Hrațchi, numai la el nu. El salută și i-a mulțumit. Bine ai venit la noi. Mulțumesc. Vecinul este acasă? Doarme în caseara a venit târziu. Ia loc. N-am timp," zise Blașco, voiam să te iau cu mine." Pe mine?" se miră femeia. Da, unde e Ștefan?" Ștefan? Probabil că în cămăruță. Cred că am mai fost la voia seară. Și fața ei se întunecă. Acum doarme încă, dacă nu este la cai." Da, da, doarme," zise Blașco, dar cum? Frumos te mai îngrijești tu de fiul tău. Azi noaptea aproape murit și tu nici nu știi nimic." Ce? Ștefan?" strigă femeia înspăimântată, doar nu-i lipsea nimic seară. Așa e, dar apoi așa de tare l-a bătut Hratsky încât ar fi murit curând dacă n-aș fi venit și nu l-aș fi scăpat și nici acum nu-i departe de moarte. El m-a rugat să-l iau la noi ca să nu te sperii. Vai, vai, strigă femeia. – Betca, auzi ce spune unchiul? – se adrese în ei care tocmai intra. – Dă-mi o haină să mă îmbrac! Ah, ce-o fi avut unul cu altul? Nora aduse haina și basmaua, dar îi tremurau mâinile și după ce plecară cei doi din bucătărie se așeză la masă și își sprijine capul în mâini. Tata îl bătuse pe Ștefan și ea era vinovată de aceasta. – Dar poate că nu e așa de rău. Și unchiul zice așa numai pentru că este supărat pe tata. Poate că Ștefan prin asta o să se mai schimbe și o să-i lase pe oameni în pace. Ea se sculă să pregătească micul dejun și aștepta să vadă ce va spune soacra când va reveni. Într-un târziu, soacra se întoarse cu ochii plângi, palidă ca moartea. Cum stau lucrurile mamă?" o întrebă ea și-și apucă soacra de mână. Ah, fica mea!" Așa ceva n-am mai văzut niciodată. Să-ți bați propriul copil în halul ăsta și încă fără motiv. Și chiar dacă ar fi fost vreun motiv, așa să-l bată că n-a mai rămas nicio bucățică de piele neatinsă pe el, se tângui doamna Hrațchi. Și ce ți-a spus Ștefan?" întrebă plângând nora palidă ca varul. Ce să-mi spună? Nu m-a recunoscut." Arde de fierbințeală și nu mai poate. Așa dureri groaznice are. Îl îngrijesc niște străini și Blașcol spune că acum nu are voie să se miște, nici să fie transportat. Dar de ce mă întrebi? Tu te singură de vezi. Nu o să supraviețuiască. O să moară. Nora ascultă. Trebuia să se convingă cu ochii ei ce era adevărat din ceea ce îi spusese soacra. Nu putea fi adevărat ca Ștefan, să fie bătut atât de tare încât să moară din asta? Altfel se va chini până la moarte că îl întărtase pe tata împotriva lui. Ea alergă spre moară. Aici totul era liniștit ca într-un mormânt. Numai în cameră ardea lampa și lumina patul pe care, cu capul plecat într-o parte, zăcea Ștefan. Betca văzu că mai era încă cineva în cameră, dar ea se uita numai la el. Pe când stătea așa lângă pat, își aduse aminte de toate cadourile frumoase pe care le aduse Ștefan din călătorii și de câte ori lucrase el în locul ei de când ea era acasă. De multe ori îi spusese pe câmp, Betca, du-te la copii, o să terminăm și fără tine. Niciodată nu îi spusese vreo vorbărea, numai că o îndrumase și o rugase cu blândețe, iar ea l-a pârât. Și încă cu neadevăruri. Tânăra femeie plânse cu amar, Așa cum poate plânge numai unul cu conștiința încărcată. Și înainte de a putea fi oprită, Se aruncă peste cumnatul ei care dormea. El gemu și deschise ochii. Ștefanco! Nu-l atinge, El doare peste tot, zise Marișca, Și încercă să o depărteze. Tânăra femeie nu-l înseamnă. Ștefan, cum mă cunoști? Te cunosc, Betca, dar lasă-mă, te rog, aș vrea să dorm. Ștefan, mă cunoști și pe mine? Întrebă Marișca și se aprecă spre el, iar din ochii ei căzură două lacrimari pe fruntea lui. Pe tine? Fața lui, fuluminată de un zâmbet. Dumnezeu să vă răsplătească toată iubirea, dar acoperă-mă mai bine, marișca mi-e frig. Dar ești bine acoperit, Ștefan, o zise însă dacă te simți așa de rău, să înhame o îndreșcalul și să se ducă îndată după doctor. Preapele închise ale bolnavului se ridicară o clipă. Nu vreau niciun doctor, el o să mă consulte și va trebui să-i spuneți totul, iar eu nu vreau să afle lumea ce-a făcut tatăl meu. i a iertat totul. Mai bine aș vrea să mor. Peste obrajii Paris lui Ștefan se așternea tot mai mult o în întunecată. De mare fierbințală, el își pierdu cunoștința. Tânăra femeie se întoarse acasă nespus de apăsată și de nefericită. Povara pe care o ducea era așa de mare încât soțului ei, care speria de plânsul mamei, îi ieșise în întâmpinare, îi spuse totul, chiar și faptul că ea însăși îl pârâse pe Ștefan și că dacă va muri acum, nu va putea supraviețui. Ondrej Hrațchi se întristă și se mânie. Cu toate că în ultima vreme nu mai vorbise cu Ștefan, totuși își iubea fratele și acum acesta să se prăpădească și încă bătut de propriul lui tată? Iar soția lui era și ea vinovată de asta? Ah, cât de groaznic! Dragi ascultători, am de dat aceasta un cuvânt pentru dumneavoastră aceia care vă mâniați pe oameni care nu împărtășesc aceleași convingeri religioase. Vă mâniați pe aceia care nu sunt din partida dumneavoastră sau din denominațiunea din dumneavoastră sau din secta religioasă sau cum vreți să o numiți. Luați aminte că orice gând rău împotriva lor, nu mai zicem pe urmă de cuvinte sau de acte rele împotriva lor, pentru oricare din acestea veți plăti amarnic așa cum au plătit și oamenii aceștia pe pământ. Câtă zdrobire de suflet a avut Betca aceasta numai pentru că a pus paie pe foc la socrul ei, așa cum am zice, când l-a întărâtat și mai mult pe Hrațchi împotriva lui Ștefan. Să fim cu multă băgare de seamă și cu multă luare aminte la orice intenție de a ne mânia, de a ne pronunța, de a ne supăra împotriva altuia care nu împărtășește aceleași păreri, religioase ca partida din care facem noi parte să-l lăsăm pe Dumnezeu să-i judece pe toți, noi să ne facem datoria și să iubim pe toți aceia care la fel ca și Ștefan vorbesc despre Domnul Isus Hristos și mai ales care și trăiesc o viață asemenea cu a Domnului Isus Hristos de ne-ar fi această povestire o lecție bună am fi scutiți de multe necazuri și multe dureri pe care ni le facem cu propria noastră mână. Doamne Dumnezeu Tată Ceresc, ajută-ne să învățăm și de aici, să fim cu aminte minte la toate simțămintele pe care le avem față de apropiere nostru, mai ales față de aceia care împărtășesc convingeri religioase deosebite de ale denominațiunii în care ne aflăm noi. Mai degrabă să iubim pe cine, cum s-ar zice, nu merită, decât să urâm pe cineva care este vrednic de dragostea ta. Și vrednic de dragostea ta, vrednici de dragostea ta sunt toți oamenii că Tu ai dat, Doamne Tată, pe Domnul Isus Hristos, pentru ca oricine crede în El să fie mântuit. Ajută-ne să învățăm de aici, Doamne, să iubim pe toți oamenii, să nu judecăm pe nimeni, și încât ne stăm putință să arătăm dragostea Domnului Isus față de toți, făcându-le un loc în inima noastră la toți, așa cum Tu însuți, Doamne, ne-ai făcut un loc în inima Ta prin Domnul Isus Hristos. Amin. Ce lucruri minunate arată Hristos și totuși poți din el. Prin Duhul Sfânt Și tu să fii ele, Cât cerul de pământ Nu uita Nu uita Azi e mântuirea ta pus Harul tău Haideți acum să dăm citire epistolei lui Pavel către Corinteni. 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 15. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos pentru cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Dacă adevărurile Dumnezești au asupra noastră înrăurirea pe care trebuie să o aibă, mirosul lor va rămâne în viața noastră. Dacă avem adevărată legătură cu Domnul Isus, vom purta cu noi mirosul plăcut al Harului Său. Harul se va arăta, deci, prin mirosul Său plăcut și dacă el este adevărat, acest miros va fi de o durată veșnică și neîntreruptă. Ar trebui să se poată spune despre fiecare din noi ce este scris despre Domnul și Mântuitorul nostru la psalmul 45 cu versetul 8, citesc Smirna, aloia și casia îți umplu de miros plăcut veșmintele. Fățarnicul are un miros trecător, el are grijă să se parfumeze doar când merge în curtea templului. Dar în adevăratul credincios locuiește mirosul harului și aroma cerească i-a pătruns atât de mult hainele, încât răspândește mirosul ei chiar dacă își are ocupația în lume. Da, toată viața și pe oriunde ar merge. Mântuitorul meu veșnic, Doamne Iisuse, stăpânește-mă tu de plin și umple -mă necurmat cu tine, cu felul tău de a fi, ca să se reverse din mine pretutindeni, mireasmatacea dătătoare de viață nouă, de sfințenie și dragoste, spre mântuirea și desăvârșirea sufletelor și spre slava numelui tău. La versetul 16 de la 2 Corinteni, capitolul 2, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin pana apostolului Pavel, ne explică această lucrare de împrăștiere a miresmii în jurul nostru, și începe cu aceasta. Pentru aceștia, deci pentru cei care sunt pe calea pierzării, suntem o mireasmă de la moarte spre moarte. Pentru aceia, deci pentru cei care sunt pe calea mântuirii, suntem o mireasmă de la viață spre viață. Și cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Pentru prietenii ei, Evanghelia este o mireasmă purtătoare de viață. Pentru vrăjmașii ei, Evanghelia este o mireasmă purtătoare de osândă. La fel și fiii Evangheliei. Fiii Evangheliei sunt, pentru cei care se află pe calea mântuirii, o mireasmă de la viață spre viață. Pentru cei care se află pe calea pierzării, adică pentru cei vrăjmași lui Dumnezeu și Evangheliei sale, sunt o mireasmă de la moarte spre moarte. Cel care umblă neatent cu puterea electricității, electricitatea îl duce la moarte. Cel care știe să umble cu această putere, se poate bucura de marile ei binefaceri, însă pentru păstrarea vieții. Tot așa e și cu Evanghelia. Domnul Isus. Vorbind despre cei care se împotriveau lui și Evangheliei, adică vorbind despre farisei și cărturari, zicea Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat, dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. E Ioan 15 cu versetul 22 de poziția omului față de Mântuitorul Iisus Hristos și Evanghelia sa atârnă viața sau moartea, fericirea, sau nefericirea. Sfântul Ioan Gură de Aur, tâlcuind acest verset, zicea Prin această bună mireasmă unii se mântuiesc, iar alții se pierd. Dacă se pierde cineva, cauza este el însuși. Se zice că pe scroafe le înnădușește mireasma plăcută și lumina îi întunecă pe cei slabi. Sfântul Grigorie de Nisa, în legătură cu buna mireasmă, glăsuiește astfel Același mir, dacă se pune înaintea gândacului și a porumbelului, nu face aceeași lucrare pentru amândoi. Porumbelul se înviorează și se însănătoșește, iar gândacul piere. Tot așa și Sfântul Pavel era mireasmă spre viață pentru Timotei, Tit și Sila, dar pentru Dima, Alexandru și Hermogen era o mireasmă spre moarte. Sfântul Maxim Mărturisitorul aduce și el o lumină tâlcuind acest verset zicând Pavel era mireasmând de la viață spre viață pentru credincioși, căci prin pilda sa îl îndemna spre o viață sfântă și lucrătoare care îi muta într-o stare tot mai duhovnicească. Era însă și miros de moarte pentru cei care, din moartea necunoștinței, au ajuns la moartea necredinței. Dragul meu, dacă simți că îți face rău Evanghelia și nu-i poți suferi pe credincioși, este un semn de boală spirituală foarte gravă. Strigă spre Domnul Iisus din starea în care te afli și El te va vindeca. Altfel, starea ta duce spre moarte și pierzare veșnică. Cine nu mai are plăcere de Domnul, de cuvântul său și de credincioșii săi, se află pe drumul nenorocirii și al morții. Mare atenție! Cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit și astăzi, să nu ne împietrim inimile. În versetul următor, deci la 2 Corinteni, capitolul 2, la versetul 17, citim. Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac ce mai mulți, ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Una din armele satanei cu care caută să împiedice pe oameni de la calea mântuirii este stricarea cuvântului lui Dumnezeu, această lumină care este dată să arate limpe de calea. Cum poate fi stricat cuvântul lui Dumnezeu? Printr-o interpretare greșită. De la început, satana a stricat cuvântul lui Dumnezeu prin interpretare falsă, înșelând pe Eva, cum vedem la Geneza 3, versetele 1 până la 5. De atunci încoace, el întrebuințează mereu aceeași metodă. Cuvântul scris al lui Dumnezeu are un singur scop pe pământ, să aducă din nou pe omul rătăcit în casa tatălui ceresc, să-i redea iarăși chipul și asemănarea lui Dumnezeu pe care le-a pierdut prin căderea în păcat. Cuvântul scris al lui Dumnezeu arată pe acela prin care omul se poate mântui. Îl arată pe Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, care s-a jertfit pentru om, plătind prețul răscumpărării din robia păcatului și a morții. La Roman 15,4 citim, Tot ce a fost scris, a fost scris pentru învățătura noastră, iar la Ioan 20,31, Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Orice interpretare care i s-ar da cuvântului scris al lui Dumnezeu și care nu duce la arătarea Domnului Iisus Hristos a jertfelui de pe cruce a primirii Lui ca mântuitor personal prin credință de fiecare om păcătos, și în urma acestei primiri să fie născut din nou, zic deci, orice altfel de interpretare este falsă, este stricarea cuvântului lui Dumnezeu. Numai acea interpretare a cuvântului lui Dumnezeu este bună, care duce sufletul la Hristos, unde poate primi viață nouă. Cei care se laudă că au învățătura cea adevărată, dar n-au viață nouă din Hristos, sunt înșelați de diavolul. Viața arată cât este de adevărată învățătură. Sunt unii care se laudă cu vechimea grupării religioase din care fac parte, grupare care, zic ei, a salvat cărțile sfinte. Acestora le răspundem însă prin cuvintele fericitului Augustin adresate donatiștilor. Voi le-ați salvat, spune fericitul Augustin, și voi le combateți. Pentru ce le-ați salva de la flăcări dacă le distrugeți cu limba, adică printr-o interpretare greșită? Acest citat face parte dintr-o lucrare a Sfântului Augustin în care comentează Psalmul 21, versetul 30. Și Sfântul Ioan de Aur spunea cu putere și limpezime. Noi trebuie să cugetăm așa cum spune Sfânta Scriptură, dar să nu o silim ea să vorbească așa cum cugetăm noi. Sfântul Policarp spune și el cu tărie, Cine tălmăcește greșit cuvintele Domnului este întâiul născut al satanei, de aceea lăsând la o parte deșertăciunea celor mulți și învățăturile false, să ne întoarcem la învățăturile care ni s-au predat de la început. Să păstrăm necărpită cămașa cuvântului, zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, așa cum s-a păstrat cămașa lui Hristos nefiind ruptă de ostași. Nimic nu-i mai condamnabil, scrie felicitul Ieronim, decât a acomoda Sfânta Scriptură cu părerile noastre. E ilegal a iubi pe Hristos așa încât să se falsifice Sfânta Scriptură. Sfântul Chiril al Ierusalimului ne spune în Catihezea lui numărul 12 Nu sunt oare dumnezeieștile scripturi mântuirea noastră? Păstrează așadar acest depozit nezdruncinat? și nimeni să nu te clintească. Sfântul Macarie cel Mare spunea, cuvântul lui Dumnezeu este Dumnezeu. Am arătat aici aceste gânduri ale sfinților părinți despre Sfânta Scriptură, ca prin ele să învățăm și noi să ne apropiem de acest dumnezeiesc cuvânt, ca să nu-l stricăm printr-o tălmăcire falsă, partinică și firească. Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, spune versetul nostru, ultimul verset din capitolul 2 de la 2 Corinteni, cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Dacă pe vremea Sfântului Apostol Pavel era situația aceasta, adică cei mai mulți stricau cuvântul lui Dumnezeu, ce să mai zicem despre vremurile noastre când au trecut aproape 2000 de ani de la scrierea Evangheliilor? Acum sunt și mai mulți și mai dibaci stricători ai cuvântului sfânt. Un filozof spunea că aproape dorea să se pună impozit pe predici pentru a face pe oameni să predice mai puține banalități. De la un izvor, spune marele învățat Nicolae Iorga, unii au florile de pe margine, alții iau coritoare din fund și sunt gâze care băzie în prejur. Iar noi adăugăm, unii aruncă pietre în izvor căutând să la stupe. Ca să nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să vorbim din El cu inimă curată. Din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Da! Numai dintr-o stare duhovnicească, dintr-o viață ascunsă în Hristos, putem să vorbim adevărul curat, putem înălța neștirbit cuvântul lui Dumnezeu și facem bine celor care ne ascultă. Tot ce facem în afară de Hristos, de trăirea în El, duce numai spre rău. Domnul Isus ne spune la Ioan 15, Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Decât să critic Biblia, mai bine să mă las criticat de ea. În felul acesta am un adevărat folos și pot fi altora folositor. Cei care critică Biblia sunt toți acei care nu vor să se lase criticați de ea. Atâta timp cât suntem robi păcatului. Nu este îngăduit să vorbim altora despre Dumnezeu și Sfințenie, spune Sfântul Ioan Gură de Aur în omilia lui șapte către romani. Doamnei Iisuse, doresc din inimă să te mărturisesc în fața oamenilor, înălțând cuvântul tău cel sfânt, prin care se arată calea mântuirii. Dar doresc să fac lucrul acesta din tine, dintr-o viață acoperită în tine, ca să nu stric cuvântul adevărului tău. Păstrează-mă necurmat în tine și fă cu mine ceea ce-ți place ție, ca să nu pot să mă mai abat de la ceea ce ești tu. Amin. Iubiți ascultători, dorim ca această rugăciune să fie încheiată cu un amin din partea tuturor acelora, care ne-am bucurat de aceste meditații pe marginea cuvântului lui Dumnezeu din 2 Corinteni, capitolul 2. Cu versetul acesta am încheiat meditațiile asupra celui de al doilea capitol al Epistolei lui Pavel către Corinteni și totodată am încheiat și programul de astăzi 2C013. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste toți cei care se deschid să o primească pentru slava Domnului Isus și fericirea noastră veșnică. Amin. Mulțumim și laudăm pe Sătorul noi legi de har, Privegem să nu ne prindă somnul Și să ducem jertfele pe Laudam și mult Dumnezeului sublim, El ni-i toată și sfânt Și, și pe pământ, el bun și sfânt. Pe pământ ni n i t a t e o m Ca să fim poporul minunat, Al lui Dumnezeu o k să ovestim de nemțetă, laudam Lăudăm și mulțumim lui sublim. El mi tată și sfânt, Și în cer și pe pământ, El